iz zorrotan beleta aldearen arrotzaren alaba kantak oroitzapen onak ekartzen dizkit. Gogoan ditut Asturias aldean pasagen genituen oporrak. Baitza anaiarekin horrittzen nahi. Orduan ezuen zuuen alagarik baina orain alabadu eta bea erotza da. Asturias esaldean hasi eta Galiziera heldu bitartian hamar egun iraun genuen biddaiatzen eta denbora guztian sintsaberenttzun genuen.